Érdekes lesz akkor most újra hallani, ugye? De hát nem ugyanazok, azok a jegyzeteim már valahol elégtek, nem tudom, hogy hol vannak. Meg érdekes lesz az, hogy igazából mi csak itt mettel ilyen vendégtanítók leszünk, és néha jövünk, de amúgy volt, és Domo fogják inkább tanítani ezeket a biblioórákat, úgyhogy, de én kaptam a szerepet arra, hogy elkezdjem. csak először szemüvegem, És és imádkozzunk előtte, jó? Uram, köszönjük neked az igédet, segíts nekünk megalázni magunkat az ígéd előtt, <coughs> és imádkozom azért, atyám, hogy kérlek, hogy mindenkinek szólít ma, a szükségünk van rád, hogy halljuk a hangodat ahhoz, hogy tudjuk járni ezt, a, ezt az utat, nem akarunk nem anélkül akarunk menni, illetve talán nem is tudunk csak össze-vissza menni, amikor nem hallunk téged, nem látunk téged, Merre viszel minket. Azért kérünk, hogy az mellett, hogy megnézzük, megnézzük hogy mit tanít maga az Ige Jézusról, Kérlek, hogy Szentlélek szóljál és vezess minket ma azokban a dolgokban, amiket csak te ismersz, és ott vannak belül a szívünkben Jézus nevében. Amen. Ha össze kéne foglalnom azt az üzenet. Kicsit hátrébbülök, mert túl közel vagyok a józsihoz. <kül> de nem azért, mert nem szeretlek, vagy mondam, csak nagyon közel voltunk. Hogyha kicsi, ha összekéne foglalnom egy ige azt, hogy, hogy mi, a, mi a mai órának igazán az üzenete, tehát nem arra nem rész, amiről beszél, hanem amit úgy éreztem, hogy Isten adott egy üzenetet a mai órára, akkor nem muszáj ott alapoznatok, hogy János Evangéliumának a 14. részéből felolvastam a 15-től egészen a 17-ig, illetve a 18-at is. Ha, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ádnéktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a lelkét, akit a világ nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Azt hiszem, hogy ez a, ez a mai üzenetnek, talán, hogyha össze akarnám foglalni, akkor ez lenne a... Azt a minő. Ez lenne a lényege. Tehát akkor csapjunk bele, hogyha itt van a bibliátok esetleg, akkor lapoztatok velem a Márk evangéliumába, és ma az első résznek a, az első 13 versét fogjuk megnézni. Remélem, hogy sikeresen a végére érek. Domó jól beosztotta nekünk, hogy ki, ki mit fog tanítani. Úgyhogy izgulok, hogy sikerüljön. De jól csinálta egyébként. Na, tehát akkor Márkról egy kis bevezetés, tudom, hogy a múlt órán, nem tudom, hogy ki volt aki, itt volt, a múlt évben, már egy éve ugye, mert elkezdte a Márknak az evangéliumát, és ő, és ő tanított, tanított Márkról, de igazán a karakterről, hogy ki volt ő, az volt inkább, a, inkább az üzenet. Én szeretnék azért néhány dolgot megemlíteni Márk evangéliumával kapcsolatban. Tehát akkor nézzük ezeket, hogy mi, mik azok a dolgok, amik Márkról benne, benne vannak a Bibliában. Nem fogjuk mindet nézni, csak néhányat szeretnék. Márk, amikor el lett hívva, nagyon fiatal volt, 12 éves körül lehetett, és, és Márknak Mark, az evangélium az igazán Péternek a beszámolóira épül. Talán ezt mondtam, Mert is, hogy Péter tanított, Márk ott volt vele, mert Péternek a munkatársa volt Márk. És, és feljegyezte ezeket a dolgokat. Lehet, hogy csak itt vagy le is írta, de aztán utána azt tudjuk, hogy ő ezt összerakta, és ebből lett a Márk evangéliumban. Milyen jó, hogy Isten, Isten használta őt, annak ellenére, hogy talán akkor se volt még, még nagyon idős. Márkról azt is, azt is tudnunk kell, hogy, hogy az édesanyját Máriának hívták, de nem Jézus anyja Mária volt az édesanyja, tehát nem Jézusnak a kistesója volt. É Mária egy gazdag nő volt, aki Jeruzsálemben, Jeruzsálemben élt. Sok mindent mondanak, hogy talán az őházukban volt az utolsó vacsora, talán az őházukban volt az, amikor a Szentlélek kiöntetett pünkös napján. Ezek mind csak ilyen mondák, vagy nem tudjuk bebizonyítani, mert nincs benne úgymond úgy mond a Bibliában. De, de ez a Mária testvére volt Barnabásnak, akiről viszont elég sokat hallunk, hallunk a Bibliában. Ez a Barnabás volt Pálnak a munkatársa akivel először az első missziós útra ment. És Márk felbukkan az apostolok cselekedeteiben is, mint egy ember, aki, aki velük ment a missziós útra, Pállal és Barnabással az első missziós útra, de aztán egy idő után visszafordul. Nem tudjuk igazán az okát, hogy miért valószínűsíthető, mivel Pál eléggé dühös lett erre az egészre, hogy, hogy, hogy ő csak fölatta ott azt az egészet, vagy megijedt, Nem lehet, nem lehet igazán tudni. De egy konfliktus alakult ki Pál és Barnabás között. E, amit még tudni, hogy, hogy ez a konfliktus nem, nem tartott sokáig ez a csalódottság Pálban, mert, mert időben így helyreállt, és, és Pál később egy, az egyik levelében e, megemlíti Márkot, mint aki vele van Rómában a fogságával. Ott, ott volt vele már ez a, ez a Márk, aki az evangéliumot írta. Sőt, egy másik levélben pedig azt, azt halljuk róla, hogy Pál nagyon jó véleménnyel van róla. Azt mondja, hogy küldjétek el hozzám őt, mert nagyon nagy hasznomra van a, a szolgálatban. Tehát akkor ezt tudni márkról, és valószínűleg, hogy, hogy Abban az időben írta ezt, a, ezt az evangéliumot, amikor Rómában volt fállal a, a börtönben ott, és azt is mondják, hogy ezt az evangéliumot a rómaiaknak írtam, és abból látni, nagyon sokat magyarázza, amikor a zsidó szokásokról van szó. Ha a zsidóknak írta volna, akkor nem látnánk ennyi, ennyi magyarázatot erről. Amit még tudunk, vagy látunk, vagy észre fogtok venni, de már eleve, ahogy ránézel az evangéliumra, látod, hogy nem, nem olyan hosszú. Márk nagyon, nagyon szűkszavú, és ahogy, ahogy olvastam itt az első részt, de az első részben legalább 80 téma van, jó, kicsit túloztam, amit csak ő csak így megemlít, de simán lehetne mindegyikről egy, egy bibliaórát tartani, de azért próbáltam, próbáltam magam tartani ahhoz, ahogy ő megy, ahogy ő, ő írja le, Márk úgy mutatja be Jézust, mint egy szolgát. Ez, a, ez az egész evangéliumban végigvonuló téma. Jézus Krisztus, mint szolga. Ő a mi királyunk, ő a bárány, a tökéletes bárány, neki föl lett áldozva értünk, ő a példaképünk, és szerintem nagyon jó, én ezért is szeretem Márk evangéliumát, mert bemutatja Jézust mint egy szolgált. Azt mondja, hogyha oda tudnátok lapozni velem, a Márk evangéliumának a kulcsverse, az a tizedik részben van, Márk 10.42-től fogom olvasni, Jézus pedig magához szólítván őket mondanékig, tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmek, fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak fölöttük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen, ti szolgátok. és aki közületek első akar lenni mindenki le első akar lenni, mindenkinek szolgálja legyen, és ez az a kulcsvers, mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét, váltságul sokakért. Ez, ez az, amiről az egész evangélium. Szól, illetve nem is az, hogy az evangélium szól, hanem hogy látod, hogy Jézust így mutatja be majdnem minden helyzetben, mint egy szolgát. Hogy miért jó, miért jó ez nekünk, hogy Jézust megnézzük, mint egy szolgát? Mert, mert azok, akik szeretnék szolgálni Isten, te meg én, remélem, hogy így vagytok, illetve úgy ismerlek benneteket, hogy így vagytok, hogy szeretnétek szolgálni Isten, hogy belejárni, járni, meg neki tetsző életet élni, akkor láthatjuk, megnézhetjük a mi királyunkat, hogy ő hogyan szolgált, hogy ő hogyan szolgálta az embereket, amikor ő itt volt. Mert ez az evangélium nagyon jól bemutatja őt, mint, mint szolgált. És látni fogjuk, hogy hogyan adta az életét, amíg itt volt a Földön folyamatosan az emberek ér, és aztán hogyan adta az életét, ugye igazán tényleg odaértünk, hogy megben minket a bűntől. Olvassuk az első rész, első négy versét. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva a profétáknál, ímé, én elküldöm az én követemet a te orszád előtt, aki megkészíti a te utadat előtted. Kiáltónak szava a pusztába, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Előáll a János keresztelvén a pusztában, és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára. Márk, ahogy látod, ahogy elkezdjük ezt az evangéliumot, ő nem számol be Jézusnak a gyerekkoráról, Jézusnak a, a születéséről, Ő ezt tekinti Jézus evangéliumának a kezdetének, ahogy ő elkezdett szolgálni. Ezért nem beszél a gyerekkoráról, és hogy hogyan született meg. Tehát ott kezdi a beszámolóját, amikor Jézus a színre lép, amikor belép a, belép a szolgálatba, körülbelül olyan 30 éves kora körül. <kül> és látunk itt egy apró mozzanatot csak, Jánosról, keresztelő vagy bemerítő, bemerítő Jánosról, ez milyen furcsa hangzik, nem mindenki keresztelőnek ismeri, bemerítő Jánosról, uh, megmutatja, hogy ő jött, hogy előkészítse az emberek szívét, előkészítse gondolatait arra, hogy, hogy itt van a messiás, itt van a megígért messiás. És itt, amiket mond Márk, idézeteket látunk a Malakiás és az Ézsaiás könyvéből. Szeretném nektek felolvasni az egészet a szöveg környezetével együtt, tehát nem az egész Malakiás könyvét, meg Ézselyes, csak azt, a, ami ott igazán látható. Tehát a Malakiás 3.1-ből van az első idézet, ímé én elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az úr, akit ti kerestek. És a szövetségnek követel, akit ti kívántok, e-mail eljön, azt mondja a seregeknek ura. Tehát amikor János megszólalt és ezeket a dolgokat idézte, el tudod képzelni, hogy ezek a zsidóknak azonnal, akik ismerték a profétákat, nem csak az a pársor ugrott be, hanem az, hogy eljön, itt jön, akit ti kívántok, akit ti vártok. Aztán az Ézsaiás 40. részében az első öt verset, verset olvasom. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól az Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van a nyomorúságának, hogy a bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. Egy szó kiált a pusztában készítsétek az Úrnak útját. Ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászájon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt mert az Úr szája szól. Látod, az egész profécia az ez volt, hogy jön, jön ugye János, és ő arról fog beszélni, hogy jön a messiás. Őt látjuk itt, és Márk ezt uh, megemlíti. És Jánosnak valóban ez volt, a, ez volt a szolgálata. Nem tudom, mennyi ideig élhetett ott a, a pusztában, miután, miután Isten szólt neki, és előjött, hogy na, itt az idő, küldöm a fiamat, gyerünk, menj, és hirdesd a megtérést, Neki ez volt a szolgálata, hogy az emberek szíveit, a tekintetét odafordítsa, hogy itt van a megígért, akit Isten megígért a népének. És, és azt hirdette, hogy térjenek meg a bűneikből, hogy gyerünk, forduljatok el a bűneitektől. Ami elég érdekes volt, nem? Mert ahogy olvasni fogjuk, Júdja és Jeruzsálem népe ment ki hozzá. Tehát nem a, nem a bűnös szamaritánusok, vagy nem tudom, Szamária beliek, akik ugye félzsidók voltak, nem máshonnan jöttek emberek Egyiptomból, hanem itt zsidó emberek, Isten ismerő emberek jöttek ki hozzá. Ez nem zárja ki azt, hogy voltak pogányok is. De azt mondja János, gyertek és térjetek meg a bűneitekből, mert, mert itt van a messiás. Olvassuk az ötödik verstől a hetedik versig. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is. És megkeresztelkedének minnyáján ő általa a Jordán vizében bűneikről vallástévén. János pedig deveszőr ruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala. És prédikál a mondván, utánam jő, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván a sarujának szíját megoldjam. Tehát János arról beszél ott a pusztában, hogy meg kell térni ezeknek az embereknek, és, és, és tegyenek vallást a bűneikről, és jöjjenek, és merítkezzenek be. Mert itt jön az, akit eddig kerestetek, ugye, amiről a proféciák szóltak. Vége van, vége van a nyomorúságnak, megbocsátattak a ti bűneitek, mert megjelenik az Isten dicsősége, ugye, Isten fia, ezek voltak a proféciában és hogy minden test látni fogja őt. És itt Jézusra mutatott János, felhitte a figyelmet, ugye térjenek meg, hetedik versben mondja, hogy jön Jézus, ő az, ő a messiás, őre utalt. És amit, amit mondott ott a pusztában, hogy fordítsanak hátat a bűnnek, az egy nagyon, nagyon erős, erős üzenet volt, És azt mondja, mert itt van, akire vártatok. Ez miért érdekes, hogyha arról beszélünk, hogy Juda és Jeruzsálem népe jött ki? Amit most elmesélek, az nekem is ilyen meglepetés volt. Hogy képzeljétek el, volt egy olyan nevű e, e, történetíró, Józefusz. Hallottatok már ő róla? Talán hallottatok róla, nem mindenki hallott róla. korabeli történetíró, aki feljegyezte, képzeljétek el, hogy e, ugye volt egy olyan profécia, hogy nem múlik el Izraeltől a kormánypálca, amíg meg nem jön Siló, vagy a, a békesség királya Jézus, a messiás, vissza nem jön. És ugye abban az időben a, a népeknek, a kormányzásnak a pálcáját az jelentette, hogyha, bármennyire is furcsa vagy érdekes, hogyha megvolt a joguk arra, hogy bárkit elítéljenek, halára ítéljenek. Tehát, hogy volt egy ilyen szabadságuk ebben, hogy nem tudom. Akkor azt mondták, hogy, hogy milyen kapálca még, mi kormányozunk a népünk fölött. De milyen érdekes, hogy Krisztus után 12-ben van egy feljegyzés Jozefustól, hogy zsidó rabbik eh, többsége szaladtak az utcán, tépték, tépték meg a ruháikat, és porc a levegőbe, mert akkor, abban az évben eh, Róma, Elvette tőlük ezt a jogot. És azt hitték, hogy Isten, Isten nem tartotta meg a szavát. És miért érdekes ez? Mert azt hiszem, hogy a... Hú, nem is tudom, melyik evangéliumot a Jánosban nem néztem utána elnézést, de mit olvasunk? Hogy épp abban az évben egy kisfiú ott ül a templom lépcsőjén, és, és beszélt Istenről, igaz? Ő már ott volt. Jézus volt. Milyen érdekes ez? És e, most, hogyha már ebből a szemszögből nézzük, akkor mennyi csalódottság lehetett Isten népében, nem? Ha már a zsidó rabbik is így gondolták, hogy, hogy, hogy Isten nem küldte el a messiást. És János igenis, nekik is szólt. És egy másik evangéliumban látni azt, hogy kimentek hozzájuk a rabbik, a zsidók, a farizeusok. János azt mondta, teremjétek meg a megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát így nézve tényleg szükség volt arra az üzenetre, hogy emberek, térjetek meg, itt van a megígért. Ti azt hittétek, hogy nem jön, de ő itt van. És én vagyok, ugye János, aki az ő előfutára vagyok. Mivel nincs sok időm, mint Jánossal foglalkozni, pedig még tudnék róla beszélni. Volt egy jó jó róla van, Jézus is megemlíti őt, hogy nem született nagyobb Jánosnál az asszonytól születettek közül. De szeretnék inkább az üzenetére koncentrálni, amit itt, itt mond, mert ez nagyon fontos ahhoz az egész üzenethez, amit az órán majd látni fogunk. Tehát ő arról beszélt, hogy kell a megtérés, hogy térjetek meg. Ez volt az ő üzenete. És az igazi jelentése, én nekem ez nagyon tetszik, um, ez egy katonai kifejezés volt, az pedig a hátra arc. Tehát ha Jánost hallottad volna ott a pusztában, akkor azt hallottad volna, hogy ő azt mondja, hogy hátra arc, gyerünk, térjetek meg, fordulj el a régitől, és itt jön a messiás. Meg vannak bocsátva a bűnöitek. És a bemerítkezés ugye maga ennek a, ennek a képe volt.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 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt van? Vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Térjetek meg. Egy nagyon erős üzenet. És kinek is mondja ezt János, hadd mondjam még egyszer. A negyedik és ötödik Ki Kiért hozzá, ugye? Jeruzsálem és Júde minden népe. És én hiszem az, hogy ez legtöbb olyan ember, aki azt gondolta magáról, hogy ő, ő rendben van Istennel. Meg ő nagyon sokat tud Istenről. Lásd, ezek a farizeusok is. Kimentek a szép ruháikba. és János mit mondott nekik? Kik vagytok? Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket, nem? Ha, ha van két ruhád, adod a másiknak. Az egy jó gyümölcs, ugye? Elkezd nekik tanítani erről egy másik evangéliumban. Tehát, tehát János mindenkihez szólt. Hogy itt van, kell egy megtérés. És ez, a ma, ez az üzenet ma is szól mindazoknak, akik nem járnak Istennel, és mindazoknak, akik járnak Istennel. János 14. részében ezt olvassuk, 1 9-ig. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ahová én megyek, és ahová megyek én, bocsánat, tudjátok, tudjátok az utat is tudjátok. Mondanék Tamás, uram, nem, nem tudjuk hová mégy, mi módon tudhatjuk ezért az utat. Mondanék ki Jézus Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és e, láttátok őt. Mondanék ki, Filep, uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondanék ki, Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és, ne, e, és mégsem ismertél meg engem, Fülep? Aki engem, lát, engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod, te, mondod ezért te, mutasd meg nékünk az atyát. Az üzenet ma is szól, Jézus az egyetlen út. És ő lesz a főnök. Ő fog visszajönni és ítélni. És, és meg, meg kell, hogy térjenek az emberek ahhoz, hogy odajussanak Istenhez. Ugye ez egyértelmű, nagy többség itt keresztény, úgyhogy erről nem nagyon. remélem, hogy nem nagyon kell erről beszélnem. Hogy azt mondja a Róma 109 Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedbe hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Nem akkor tartatol meg, ha hiszed, hogy kell gyülekezetbe járni. Nem akkor tartasz meg, hogyha megtartod a szombatokat. Akkor tartasz meg, hogyha hiszed, hogy Jézus Krisztus jött és meghalt a te bűneire és aztán Isten feltámasztotta őt a halából, mert szívvel hiszünk az igazságra, szája teszünk, teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tudjátok, szólnak ezek az igeversek azokhoz az emberekhez is, akik csak azt mondják, hogy ismerik Istent. Mert ilyennel is sokkal találkozunk, mint a zsidó nép. Ugye ők azt mondták, hogy, hogy mi, mi ismerjük Istent, nekünk Ábrahám az apukánk, ugye az ősatyánk, hát akkor persze, hogy ismerjük Istent. És Jézus szerintem ott állt és azt mondja, hogy, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszt magának fiakat. Kik, kik vagytok ti? Nem, is, nem ismerték Istent. Azt gondolták, hogy ismerik, mert volt egy nagy adathalmazuk róla, De nem ismerték őt közelről. Ugye csak vallásos szokásaik voltak, amit megtettek minden héten. Ott voltak az első sorokba ültek, de nem volt egy közösségük Istennel, és erről maga Jézus tett bizonyságot. Ugye, ezt, ezt ő mondta. Azt mondják, kimeszelcsírok vagytok kívül szépek vagytok belőt telerothadásra, és még egy csomó mindent mondhatnék, ugye? Ezek az emberek, akik azt mondták magukról, hogy ismerik Istent. Jézus bizonyságot tett, hogy a belső a lényeg, hogy van-e egy közösséged az Úrral, mert Isten ismerete az egy folyamatos élő kapcsolat vele. Az nem csak egy vasárnap, nem csak egy csütörtök vagy kedv, vagy nem tudom. Hanem az egy élő közösség vele. Minden nap, ma este, amikor hazamegyek, holnap reggel, amikor fölkelek, vagy egész nap ott lehetek az Úrral. Tudom, hogy Ő ott van velem. Még ha nem is bújom a Bibliámat, és nem is imádkozom, de hozzáfutok. Egy élő kapcsolat. Ugye, ha valakivel egy élő kapcsolatom van, akkor megkérdezem, hogy van. Nem csak oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy Istenem, ez meg ez, meg ez kéne, vagy Isten. Nem tudom, mit mondja Zsolti, kéne három kecske, négy gida, mit tudom én, vagy Domó, gyártsál le nekem akárhány alkatrészben, és akkor ott hagyom. Az nem kapcsolat. A kapcsolat az, amikor ugye beszélgetünk. Ugye Istentől nem kell megkérdeznem, hogy hogy van, hogyan hogy vagy ma. Ő, ő jól van, biztos lehet benne, hogy Isten jól van. De, de Istennel lehet egy beszélgetésem, hogy, hogy ő szól hozzám, és én szólok hozzá, és kijöntem a szívemet. Az, az igazán, Az igazán ismeret, is, Isten ismerete. Sokan manapság azt állítják, hogy, hogy ismerik Istent, de ahogy mondtam, nem több számukra, mint csak ismeret, betűk és szokások. Ez, ez Isten számukra, és ez nem Isten ismerete. Jézus nem ezt hirdette, amikor, amikor eljött. Jézus azt mutatta, hogy Isten itt van közöttetek, veletek akar járni. És ugye Jézust láttuk, ahogy a tanítványaival együtt járt. És vannak emberek, akik, hogyha ma Jézus visszajönne, akkor, akkor nagyon meglepődnének. Mert, mert Jézus azt mondaná nekik, hogy nem is ismerjük egymást. És csak azt mondanák, de hát nem ültünk az első sorokban, nem a te nevedbe csináltuk ezt, nem a te nevedbe csináltuk azt. És Jézus azt mondaná, nem is ismernek benneteket. Mert nem ismertétek meg, hogy ki vagyok én igazán. Nektek csak egy adathalmaz voltam, teológia voltam, de az nem jó. Az, az szerintem neked se jó, nekem se jó, ha Istent nem ismerem igazán. Tehát ez, a, ez, a, ez, a, ez az üzenet, Jánosnak az üzenete szól ma is. Szól ma is azoknak, akik még a bűnükben vannak, szól ma azoknak, akik vallásosan csak követik Istent, hogy térjetek meg, mint azok a zsidók, gyertek! Meg vannak, itt van a messiás, most már közösségben lehettek majd vele. És micsoda üzenet volt, egy egész tömeg mehetett ki Jánoshoz, akik azt mondták, hogy na akkor jön, itt lesz, itt van. Kár, hogy ugye talán mennyien csalódtak benne, mert ők azt várták, hogy na most jön ez az ember és agyonveri a rómaiakat és előzi el, el, őket innen. Ők nem ezt a szabadulást várták, ugye? De hányan jöttek ki meg, megkeresztelkedni vagy bemerítkezni És azt olvastuk, hogy egy bemerítette őket. A külső megvallása volt, ez egy belső dolognak. Ezt azért szeretném csak így kiemelni, mert, mert nem, nem egy külső dolog, amitől várjuk a belső változást. Hozzám már jöttek emberek oda úgy, hogy tudom mi a baj. Az a baj, hogy még nem merítkeztem be. És ettől várta, hogyha majd bemerítkezem, akkor biztos, hogy más lesz. És utána tök csalódott volt. Mert én azt mondtam neki, tudod nézd fel, ez a meggyőződésed jó, én megcsinálom, de nem gondolom. De ezt meg kell csinálnunk! És ugyanolyan maradt az egész, és, és csalódott volt Istenbe. De igazán nem kellett volna, hogy csalódjon, mert nem ez a módja, ugye? A bemerítkezés, amit itt látunk, azt mondja János, valljátok meg a bűneiteket, és bemerítette őket. Ezek az emberek megmutatták, a belső változást, hogy én hátat fordítok a réginek, és most itt jön a messiás, és jön a messiással akarok járni, és megvalom a bűneimet. És ugye erről szólt az igazi bemerítés. Ez furcsa szó, az a kereszteli, megkereszteli őket, mert az embernek azonnal az jut az eszébe, amikor egy, egy pap keresztet rajzol a, a baba fejére, vagy nem tudom, vagy meglocsolják, egyből ez jön a, legalábbis az én fejembe, de az igazi szó, ahogy mondtam, ugye a bemerítő, igazán ő bemerítő János volt, hogy, hogy ez egy bemerítés lehetett, a baptízó, amit itt használ, az egy bemerítés, és az egy teljesen elmerülést jelentett. És hogyha elképzeled ezt az egészet, vagy láttál már ilyet, az igazán arról szól, ugye, hogy bemerítünk valakit, hogy ott van a halálba, és egy teljesen új életre hozzuk föl, amikor, amikor kiemeljük a vízből. Az volt igazán a, a képe. És a nyolcadik vers azt mondja, én vízzel keresztellek titeket, de ő szent lélekkel keresztel, kereszteltiteket. Márk nagyon röviden szól ezekről a dolgokról, de megemlíti. És, és szerintem ez fontosnak tartotta, hogy Jánosnak ez is ott voltam az üzenetében. Egy rövid, rövid képet ad, proféciákat említ Jánosnak a szolgálatáról, és látjuk azt, hogy rámutat, János, ugye, még egy ilyen ószövetségi proféciára, amit Márk meg is említ, ez pedig a jó profét könyvébe könyvében van, felolvasom, 2.27-től, Jóel 2.27-től, és megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, és nincs más. És soha többé nem piromkodik az én népem. És lészen ezután, hogy kijöntöm lelkemet minden testre és profétálnak a ti fiaitok és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgáló lányokra is kijöntök azokban a napokban az én kijöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Tehát János hozza az üzenetet, hogy itt van a, itt van a messiás, akin keresztül meg fogjátok kapni ezt az ígéretet. És itt ugye János jó eltől idézett, Tehát megint csak ezek az emberek valószínűleg a nagy többségének beugrott az egész profécia, feltéve, hogyha ugye feltételezzük, hogy ők jártak zsinagógába, ahol minden, minden hétvégén felolvasták a profétákat, ugye. Tehát jó el, itt erről a napról profétál, amikor Jézus ugye elment, és aztán eltelt egy kis idő, és Isten kiöntötte a lelkét. Jézus elküldte a szent lelket, Ugye, ahogy fel is olvastam az óra elején a János 14-ből, tehát János erre is felhívja itt a figyelmet. Ő az, aki jön, a messiás, és ő majd meg fog benneteket a szent lélekkel keresztelni. És ez egy nagyon fontos dolog volt, amit a zsidók úgy szintén nagyon vártak. Talán nem tudták, hogy mi volt ez. Talán ismertek csak néhány embert, aki lélekkel betöltött ember volt, mert abban az időben Isten nem adta mindenkinek a lelkét. És várták azt, amikor Isten a szent lelkkel betölti a szívüket. És nézzük, mi történik, kilencedik vers. És lőn azokban a napokban eljöve Jézus a Galilajon és megkeresztelteték János által a Jordánban. Érdekes ez, hogy Jézus jött és, és megkeresztelkedett, megkereszt, bemerítkezett ő is, Ezt a jelenetet már uh, egy sorra elintézi, ugye, ahogy őtőle elvárható, de nagyon szeretném, hogyha oda és megnéznénk, hogy, hogy mi is történt itt igazából. Máté, Máté evangélium a harmadik részben lapozzatok, légy szíves. 13. verstől fogom elolvasni 15-ig. Máté 3. 13-től 15-ig. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vele őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelke megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondanéki ki, engedj most, mert így illik nékünk, minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedené ki. Milyen érdekes az, hogy, <coughs> hogy Jézus... Már itt a szolgálata elején kezdik betölteni azt, ugye, amire, amiről a zsidókhoz írt levél beszél, hogy őnek itt teljesen embernek kellett lennie, mindenben hozzánk hasonlónak, hogy példa lehessen előttünk. És ugye János itt akadékoskodik, amikor meglátja, hogy jön, jön a messiás, valószínű, te is azt csináltad volna, nem? Jézus, persze, majd én foglak bemeríteni, nem? El tudod ezt képzelni, hogy mit domonkos... Vagy, vagy Zsolti, vagy mert és jön hozzánk Jézus és, és mi merítjük be Jézus tehát ez egy ilyen furcsa szituáció János tudta, hogy az Isten fia Jézus ugye? és akadékoskodik de Jézus azt mondja, nem hagyjad én nekem ezt kell csinálnom én nekem példát kell mutatnom abban, hogy a lelki dolgok én legalábbis így látom, amit Jézus lépett hogy a lelki dolgok azok fontosabbak a testi dolgoknál hogy én alárendelem magam Istenek én is, pedig nekem nem kéne, ugye Jézusnak mit volt, mit kellett volna megbánnia. Azt írja róla a zsidókhozéplevél, hogy soha nem követett el bűnt. Nem kellett, de ő alárendelte magát, ő egy példa, ő egy szolga. Ő azért jött, hogy szolgáljon. És odaát és azt mondja, enged, hogy megtegyem. Hogy példa, példa legyek. Hogy megmutassam az embereknek, hogy ez az, amit kell csinálniuk. Mit? Megtérni. Megtérni. Régi életet ott hagyni, bemerítkezni, és, és aztán kezdeni az újat velem, ugye a messiással. Tehát Jézus egy példát hozott ide, amikor ezt, ezt megtette. Olvassuk, hogy mi történik 10. és 11 vers. És azonnal feljövén a vízből, látál az egeket megnyilatkozni, és a lelket, mint egy galambot, őre szállani. És szózat az égből, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Milyen szép, milyen szép ez a kép, hogy amint Jézus feljön a vízből, amint amint elkezdi a, elkezdi a szolgálatát, de mondhatnám azt is, hogy amint Jézus alárendeltem magát ennek a, ennek a dolognak, ugye, aminek nem kellett volna alárendelnie magát, de, de alárendelte magát, és tudjuk, hogy innentől kezdődik az ő szolgálata, azonnal jön a Szentlélek, és felkenni az életét, ez egy ilyen kép, és, és egy szózat jön az atyától, hogy, hogy én gyönyörködöm ebbe a fiúba gyönyörködöm az alárendeltségébe. És látjuk ugye a Szent Háromságot megjelenni Szentlélek fiú és atya. Atya, aki szól itt együtt. Nem tudom átugorni azt a központi gondolatot, amivel elindítottam ezt az órát, mert próbálom ehhez, ehhez kötni ezt az egészet, amin, és ezen szeretném átvezetni ezt a 13 verset, hogy nézd meg az engedelmes, úgymond megtérő szív az Istennek kedves és a ből gyönyörködik és azt, azt az életet fölkeni a lélekkel. És szerintem ez egy üzenet nekünk is. Szeretnénk egy lelki életet élni. Szeretnénk eh, engedelmes életet élni. Ahhoz, ahhoz nem tudom, szerintem szükséges, hogy, hogy odaforduljunk, hogy elforduljunk a régitől, és odaforduljunk az újhoz. Kell, kell a megtérés. Még talán nekünk is, akik már olyan régóta járunk az úrral, talán vannak dolgok, amik megakadályoznak minket abban, hogy, hogy azon a területen lelki legyek, hogy felkent legyen. Akkor a kell, kell a megtérés. Nem szabadna, hogy megálljunk egy szinten a keresztény életünkben, hogy eddig eljutottunk, és ez nekem elég. Mert szerintem nincs ilyen szint. Én 16 éve járok, Isten vagy 17, és, és mindig, mindig vannak butaságaim, rossz dolgok, amik jönnek föl, és Isten újból megmutatja, és meg kell térnem, hogy azon a területen is lelki tudjak lenni. És hogy, hogy ne, ne legyek büszke, ez nagyon fontos, hanem rendeljem magam alá Isten akaratának. Ahogy Jézus is mondhatta volna azt, hogy hát János igazad van, nem? <gül> Gyere ide, én bemerítelek, az kész. Mert <gül> nekem nem kell, nincs miből megtérni. Jézus, Jézus alárendeli magát, azt mondja, engedj, én példa akarok lenni, én szolga akarok lenni, én azért jöttem. Nem azért, hogy nekem szolgáljak, hogy én szolgáljak. És hogyha te egy Isten szolgálja szeretnél lenni, fontos dolog, hogy, hogy amikor Isten szól, hogy, hogy meg kell fordulni, hátat kell fordítani, akkor fordíts hátat. Akkor, akkor meg kell térnünk, ugyanúgy beszélek magamnak is, ahogy nektek, ahhoz, hogy, hogy Isten lelkének, a, úgymond ez a kenete, vagy ez a felkenése rajta legyen azon a területen is, így az, az életünkben. És nézzük, hogy mi történik. 12-13. vers. És a lélek azonnal elragad el őt a pusztába, és ott volt a pusztában, 40 napig kísértetve sátántól, és, és vadállatokkal vala együtt és az angyalok szolgálnak valanéki. néki. Hát ott Márk megint csak itt pár, pár mondattal elintézi ezt a, ezt a 40 napot, amit a, amit a többi evangéliumban látunk, hogy, hogy ott, ott a sátán kísértette, és nagyon keményen is, ugye láthat, elkezdhetnénk belefolyni abba, hogy hogyan csinálta azt, és hogy Jézus hogyan válaszolt. De én inkább maradnék Márknak, a, Márknak az egyszerűségénél, próbálok maradni így, a, így az evangéliumban benne, az biztos, hogy látjuk, hogy egy ilyen alárendelt életet a lélek azonnal vezet. Érztitek? hogy Az a következő vers, hogy és vezette a lélek. Nem a testé, teste vezette, a lelke, lélek vezette, a szentélek vezette. Sokan, sokan vannak, akik... Akik nem, nem helyeznek erre hangsúlyt. Hangsúlyt helyeznek a hagyományokra, a szokásokra, de nem, nem helyeznek hangsúlyt arra, hogy a kereszténynek a lélek vezetésével kellene járnia. Keresünk kéne Isten Szent vezetését, mert, mert őt kaptuk Jézustól. Tehát, hogyha itt keresztény vagy, akkor neked a legfontosabb dolgod ebben a mostani világban, hogy kezdő a lélek hangját miért? Mert Jézus azt mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek. Mert nem megyek el, nem, nem küldöm el a lelket. Ugye? Jézus milyen fontosnak tartotta? Azt mondta, fontosabb nálam ő, akit majd elküldök. Tehát akkor számunkra is fontos, hogy, hogy a keresztény a lélek vezetésében járjon, hogy keresse Istennek az arcát, az akaratát, és, és hallgasson, a léleknek a vezetésére. Nem a hagyományaink fognak minket megtartani, vagy a jó úton tartani. Nem a hagyományaink fogják megmutatni nekünk, hogy, hogy mi a helyes, bár hozzátenném így zárójelbe, hogy néha azért jók, nem a hagyományok? Vagy hogy, hogy azok a helyes úton tartanak. Hogy nem engedik, hogy elszálljunk, tudod? Hogy mondjuk a Golgotának is vannak hagyományai, nem? De már nekünk is vannak hagyományai. Dicsőítünk, tanítjuk az igét, ugye? Ezek a dolgok nem hagynak minket, hogy elszálljunk bizonyos őrül dolgokba. Tehát nem azt mondom, hogy rosszak a hagyományok, csak olyan sokszor az emberek beleragadnak a hagyományaikba, mint, mint azok, a, azok a zsidók, és azért nem látják Jézus Krisztust. Pedig nekünk most ebben a világban a Szentlélek az, aki vezetést ad. A Szent Lélek az, aki erőt ad. A Szentlélek az, aki emlékeztet. Minden ő nekünk, ami kell. Ez érdekes, és ha itt voltál azon az órán, amit pont én tartottam itt Oroszlányban, a Szent lélekről beszéltem. De hát fontos, azt mondja, a lélek vitte a, a pusztába. Csodálatos, hogy van egy személy nekünk, egy személy, a Szentlélek, aki itt van ma is, itt ebben a teremben is, aki, aki mellettünk van. Én nem tudom, hogy volnókoztok-e ezen, amikor... Vagy lehet, hogy az embernek eszébe se jut, amikor ül a buszon. Vagy... De van egy személy, aki mindig veled van. Aki azért van veled, hogy neked szolgáljon. Meg nekem szolgáljon. És mégsem vesszük igénybe sokszor az ő segítségét. Nem fordulunk oda, amikor nehéz, hogy Szentlélek kérlek, gyere! És most ad, hogy bizonság tudjak maradni. Szentlélek kérlek, adj erőt! Ehhez a mai naphoz. Szentlélek, kérlek, adj képességet, hogy, hogy szolgáljak a felé, az ember felé, bárhogyan is, ahogy éppen szolgálni kell. De tudod, van egy személy, akivel most beszélhetsz, amikor mehetsz haza felé. Szentlélek, megszólíthatod. Szentlélek, kérlek, emlékeztes Jézusra. Szentlélek, kérlek, változtass meg. Mert ő, erő, ezt mind mondta róla Jézus, hogy ezt meg fogja csinálni. Szentlélek, kérlek, változtas meg azt a másik embert mert látom, hogy szüksége lenne a változásra. Kérlek, adj erőt, hogy szolgáljak feléje. Szent Lélek itt van velünk, aki vezetni akar minket. Gallata 5.16 azt mondja, mondom pedig, a lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez vigyétek. És ebből azt a részt szeretném itt kiemelni, hogy igen, a lélek szerint, egy kereszténynek a lélek szerint a lélek vezetésével kell járni. Majd a 24-25. vers, aki pedig Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival, kívánságaival együtt. Ha a lélek szerint élünk, lélek szerint járjunk. Ő az, aki megelevenít minket. Járjunk ő szerintem, mert ő ott van, hogy, hogy vezessen minket. És érdekes, hogy Jézust itt a pusszába vezette a lélek. És itt szoktak ugye arról tanítani, hogy, hogy Hogy, hogy igen, néha a lélek megragad és bevisz a pusztába a száraz időkbe. Én szerintem azért ez is igaz, de, de, csak, de csak gondolkodtam ezen a dolgon, hogy, hogy valóban itt a, ez volt itt a cél, vagy nem tudom. Én szerintem lélek vezette Jézust a pusztába azért, hogy valami lelki dolgot csináljon. Ő a szolgálatának az elején 40 úgy döntött, hogy 40 napig ö, kell, akar böjtölni, vagy hát nem is 40, nem döntött el a napot, de hogy böjtölni fog és keresni Isten arcát. Ezt biztosan tudjuk. Tehát ne, ne úgy nézd ezt az egészet, hogy a lélek vitte a pusztába, Jézus csak így ment. És akkor azt mondja, következő kő alatt megtalálod a következő feladatot. Fölemelte, böjtölni kell. Na, akkor böjtölt. Igaz, hogy néha így gondolunk erre, hogy, hogy valahogy így mehetett ez. Nem. Jézust vezette a lélek, a pusztában. Mi történhetett? A Szentlélek oda helyezte a szívére, hogy menjen, keresse Isten arcát egy magányos helyen, és bőjtőjön Ne egyen, hogy kiélesedjenek a lelki érzékei, és hogy halljon Istentől mielőtt neki lát ennek a szolgálatnak. Én ezt bizonyára látom benne, hogy ez volt. És aztán ugye egyértelmű, hogyha valaki lelki dolgot akar csinálni, a sátán jön, és minden erejében megpróbálta őt megakadályozni ebbe, ugye? a 40. napnál, amikor megéhezett. És jött és azt mondta, na most elbuktatlak. Ugye? De... De ugye már csak, nem említ részleteket, csak hogy a lélek vitte. És fontos dolog szerintem, ez egy fontos momentum, hogy őt a lélek vezette. A szolgát, aki jött, hogy nekünk szolgáljon, aki példa legyen nekünk. Példa akart lenni nekünk. Hogy, hogy ő lélektől vezetett volt. Tehát... Tehát tudnunk kell a mai óra üzeneteként, hogy a lelki dolgok azok egy kereszténynek jó, hogyha feljebb valók. A lelki dolgok, mint, mint ne cselekedjük a bűnt, de a lelki dolgok az is, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy keressük a lelki megoldásokat. Keressük a lelki megoldásokat. Ne a testünk szerint döntsünk. Könnyebb úgy dönteni. De azt hiszem, hogy olyan sokszor testem szerint döntök, és olyan szegényes a megoldás. Nem látom benne Istennek az áldását, és nem tudom azt mondani, hogy igen, ez tényleg az Úrtól volt, mert tőlem volt. Tehát a lélek jön, és azt az embert, aki szállja az életét, aki hátat fordít a bűnnek, és oda, oda fordul Jézushoz, a Mesiáshoz, én hiszem azt, hogy, hogy Isten fölkeni a lelkével. És nem tudom, hogy a te életedben milyen területek azok, amik, amik nincsenek még átadva, de hiszem, hogy, hogy Isten szól most, és talán ott van a fejedben néhány dolog, amire már néhányszor emlékeztetett, hogy, hogy ezt meg kéne lépni. Ebben térj meg, fordíts hátat, és én akkor megadom a megoldást. Fölkenlek téged a lelkemmel, és a lélektől vezetett leszel. Nyissuk ki a Bibliánkat a Nem, csak viccettem. Már <gül> összehúztam már <át> a Bibliáját. <gül> de, értik, hogy de viszont, de így végezetre, végezetre, végezetre tényleg, tényleg van ebben igazság, szerintem. Egy, egy helyen, amit nem találtam meg valami oknál fogva, de tudom, hogy benne van a Bibliában, esetleg majd tudjátok, mondjátok nekem, Léci, hogy arról beszél Isten, talán a példabeszédekben van a Zsoltárokban, hogy ki. Vit Kiviszlek téged a népéről beszél, kiviszlek téged a pusztába, hogy a szívedre beszéljek. És, és én hiszem azt, hogy Jézusnál ugye nem ez volt a helyzet, hogy Jézusnak ott a szívére kellett beszélni. Izrael helyzetében az volt, mert annyira megkeményezett a szívük, hogy nem hallották Istent. És azt mondja Isten, hogy majd most kiviszlek téged a pusztába, ott fogsz vándorolni a nehézségbe, ahol nem lesz víz, meg, meg keserű víz lesz és ahol, ahol végre újra hozzám kiáltasz. Kiviszlek, hogy végre a szívedre beszélhessek. És, és én viszont hiszem azt, hogy Isten néha megenged nekünk az életünkbe, amikor nem tud másképp hozzánk szólni. Mert talán túl büszkék vagyunk, vagy túl elfoglaltak más dolgokkal, a testünk dolgaival. Néha Isten így a fejünkre koppint, ilyen kis kokit ad, hogy abból, hogy beenged minket a puszta helyekre. Amikor szárasság van, amikor végre megállunk, és azt mondjuk, hogy ho-ho-ho, Merry Christmas. Azt mondjuk, hogy na miért is vagyok én itt? Vagy mi van itt? Mi történt az én életemmel? Hát régen ilyen volt. Ugye most meg itt vagyok a pusztában, miért? És ilyenkor Isten ugye odaléphet, és azt mondhatja, na azért, mert abból lehet, hogy meg kéne térni. Ugye van egy könyv van. A Bibliában úgy, de mindig elfelejtem a nevét, amiben, amiben nagyon tetszik nekem, a, amit Isten mond a népének, hogy gondoljátok meg, hogy mit csináltok, hogy mi van veletek, azt mondja. Sokat, arra, sokat vetettetek, semmit nem maradtatok. Gyűjtögettetek, de mint a Lukas erszényt raknátok. Gondoljátok meg, hogy mi van veletek, azt mondja Isten, és nagyon tetszik, hogy, hogy, hogy a ti házatokat építgetitek, De az én házam meg romokba áll. Gondoljátok meg, mi van veletek. És, és én hiszem azt, és tudom, hogy, hogy Isten néha így munkálkodik. Ez néha fájdalmas, amikor ő így munkálkodik. Hogy, hogy úgy elvisz minket a pusztában. És hogyha te ma itt, én nem tudom, hogy hogy vagy. De ha terül, vannak területek, ahol pusztába jársz, és, és nem érted, hogy miért, akkor lehetséges, hogy azért voltál ma itt, hogy azt halljad, hogy... Azért, mert a szívedre szeretne beszélni Isten. És kéne, hogy engedj, engedj az, ő, az ő igájának, hogy ő fölkenjen téged, hogy ott lehessen a Szent Lélek. Mert amikor, ne gondold, hogy amikor rossz úton járunk, akkor is ott van a Szentlélek és áld minket. Ő ott van, de olyankor szomorú, azt mondja a Biblia, hogy, hogy megoldjuk őt, hogy ki me, megszomorítjuk, azt mondja Pálról. Ő ott van, de szomorú. De én hiszem, hogy ő arra vágyik, hogy jöhessen és felkelhesse az életünket, és vezethessen, ahogy Jézust is vezette, akár a pusztába is. Mielőtt elkezdte volna a szolgálatát, imádkozzunk. Uram, köszönjük neked az igényet, köszönjük azt, hogy ma is szóltál rajta keresztül, és, és hálás vagyok azért, mert a lelkedben szeretném minket vezetni, Imádkozom azért, Istenem, hogy mindenki, aki itt van, egy lélektől vezetett ember legyen, egyre inkább, hogy minél több területet oda tudjunk adni a Szentléleknek. Uram, segíts, hogy ne tartsunk vissza dolgokat, amiből nem térünk meg. Atyám, köszönjük, hogy megváltottad az életünket, hogy elkölted a fiút, Jézust, aki által vége a nyomorúságnak, és megbocsájtottak a bűneink. Köszönjük, Jézus, hogy eljöttél. Köszönjük, hogy példát adtál. És imádkozom azért, Uram, hogy ahogy átmegyünk a Márk evangéliumán, kérlek, hogy mutasd meg nekünk, hogy hogyan szolgáljunk. Imádkozom azért is, szentlélek, hogy minden szót, amit ma elhangzott, én tudom, hogy te néha teljesen más, hogy munkálkodsz, hogy én ezt így gondoltam, mint üzenet, de te felolvasott igévelesekből egy más üzenetet adsz a szívekre. Én csak azért imádkozom, Jézus, hogy... Hogy a Te lelkeddel borsd ki még jobban ezt az üzenetet, ahogy megyünk hazafelé, vagy ahogy ma még gondolkozunk róla. Hogy még többet kapjunk Jézus nevében. Amen.